בעזרת השם נדבך ספר ליקוטי תפילות, תפילה קמ, מיוסד אלתרו הרש ל"ה בליקוטי מוהרן. תמוך אשורי במעגלותיך, בל נמות ופעמי. ריבונו של עולם, שומרני והצילני, שלא אפגום לעולם בשמחת יום טוב קודש. זקני לשמוח בשמחה וחדבה גדולה בכל רגל ורגל, מועדי ה' מקרי קודש. ואזכה לקיים מצוות ושמחת בחגיך בשלמות בכל פרטיה ודקדוקיה ותרי"ג מצוות התלויים בה. שמרה נפשי והצילני מביזוי המועדות, רחם עלי ועל כל ישראל ושומרני והצילני שלא יהיה חס ושלום בכלל המבזה את המועדות שאין לו חלק לעולם הבא, ונחשב כאילו עובד עבודה זרה. הצילני מבושות וחרפות הבאים על פגם ביזוי המועדות חס ושלום. ותהיה עמי תמיד, ותשמרני ותצילני, לבל תמעד אשורי, ואל תיתן למוט רגלי, שלא אמעד ולא אחליק את עצמי, ולא אפול לעולם לא בגשמיות ולא ברוחניות. ולא ישמחו בני אדם בתקלתי חס ושלום, ולא ישחקו ממני. עקם על סלע הרגלי, כונן אשורי, חזקני ואמצני בדרכיך הנפלאים, באופן שאזכה תמיד לשמחת הרגלים והמועדים בשלמות. אעיר אפניך על עבדיך, או שיהייני בחסדיך, שאזכה בכל רגל ורגל לשמוח ולגיל בכל כוחי, ולהרגיש שמחת יום טוב בלבי. מלא רחמים שמחת ישראל, תן שמחה בלבי, בפרט בימים טובים הקדושים והנוראים מאוד, נגילה ונשמחה בך. והחם עליי ומחול לי וסלח לי וכפר לי, על כל הפגמים שפגמתי בשמחת יום טוב מאודי עד היום הזה. ותהיה בעזרי ותושייני לתקן הכל בשלמות, שאזכה לברר ולהעלות כל השמחות הנפולות למקומן ולשורשן, אל מקום אשר היה שם העולם בתחילה. ותרגילני בהחמך בכל דרכי השמחה, באופן שאזכה להיות בשמחה תמיד, בפרט בשבתות וימים טובים נגילה ונשמחה בשעתך. לשמחה ויעל צבך, אזמרה שמחה עליון. שמח נפש עבדך, כי אליך ה' נפשי אשא. תודיעני אורח חיים וסוב השמחות את פניך, נעימות בי נצח. תשמיעני ששון ושמחה, תגן לעצמות דיכית. סביינו מטוריך, ושמח נפשנו בשעתיך, ותאר ליבנו לעובדך באמת. והנחילן אדוני אלינו בשמחה וששון מועדי קודשיך, וישמחו בך כל ישראל מקדשי שמך. יהיו לרצון עם רפי והגיוני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן ואמן.